Израз на живота Беседа от учителя, държана пред общи околотен клас, на 19 декември 1928 г. в София. Размишление върху пълнотата на Божията любов. Ще прочита 71 псалом. Като слушате този псалом, вие казвате, че той е написан преди 2500 години. От гледището на по-високо съзнание обаче, този псалом е написан преди два дена и половина. Значи 2500 години за обикновеното човешко съзнание се равняват на два дена и половина за едно високо съзнание. Днес ще говоря на тема «Израз на живота». Изразът на живота представлява една съзнателна проява. През всички времена и епохи хората са се спирали повече върху несъщественото в живота. Несъщественото това е външната страна на живота. За пример. Да се облече човек добре, да ме били къщата си хубаво, да се вози с автомобили и файтони – това е външна, несъществена страна на живота. Под думата «израз на живота» ние разбираме този момент от живота на човека, когато съзнанието му осмисля неговите идеи и ги свързва в едно цяло. Някой казва – трябва да се живее. За да живее човек, трябва да даде израз на своя живот. И реката може да каже, че трябва да тече, но за да тече, тя трябва да има израз, посока в която да се движи. Няма ли определена посока на движение? Тя ще се движи в крът, без да намери път и изход в своето движение. Стремежът на реката е да влезе в морето. И тъй. Да даде човек израз на живота си, това значи да не очаква на окръжаващите да получи нещо от тя. Дето и да влезе човек, трябва да даде нещо от себе си. Който очаква хората да го обичат, той не може да даде израз на своя живот. Който обича, без да очаква да бъде обичан, той може да даде израз на живота си. Който слуша само какво хора да говорят, той не може да даде израз на живота си. Който сам говори, той дава израз на своя живот. Каквото човек върши с оглед мнението на Бога, той дава израз на живота си. Върши ли човек всичко с оглед на общественото мнение? Той не може да даде израз на своя живот. Когато се каже думата «Бог», носина се запитват какво нещо е Бог. За да разберете това понятие, ще си послужа с един пример за реката. За да се увеличи, то е, за да се засили реката, не отива за помощ към морето, но тя получава силата си отгоре. Дъждът и снегът, които идват отгоре от пространството, правят реката силна, буйна и пълноводна. На същото основание ние казваме, че този, от когато идват всички притоци на живота, е над нас и го наричаме Бог Всеки дъжд колкото и да е малък приток в него се крие божествено начало Искали да даде израз на своя живот човек трябва да се запознае с притоците на великия живот Най-слабият израз на живота причинява вътрешна радост в човек Да се радваш това значи да съзнаваш, че прилагаш един велик закон, който обхваща целокупното съзнание на битието и дава израз на живота. В това се заключава великата хармония на живота. Не може да не се радва онзи, който в най-малка степен даже участва в тази велика хармония. Достатъчно е да отправите мисълта си към този външен свят, към разумните същества, за да потекат техните енергии към вас, като притоци към реки, за да се увеличи вашия живот, вашата мощ и вашата вътрешна радост. Каквото дъждат представлява за реките, такова нещо представляват възвишните същества за хората на земята. Като гледат страданията и нещастията на хората, възвишените същества имат желание да слязат близо до тях и да им помогнат. Те не мислят, че могат да се огрешат, да се отзапат. Те знаят, че който се влива в морето, той не може да се отзапа. Само унази вода може да изгуби чистотата си, която е натясно или край бреговете. Но вода, която се влива във вътрешността на морето, в безпределната широчина и дълбочина, не може да се отцапа. Следователно. Само онзи човек може да се огреши и да се цапа, който живее с тесни, с ограничени възгледи за живот. Тие възгледи ние наричаме кал, грях, който отцапа човека но само отвън. Тази кал никога не може да проникне в душата, т.е. в дълбочината и в широчината на морето да го обхване. Калта никога не може да обхване дълбочината на живот. И тъй, който се спира върху кълта, той не разбира смисъл на живота. Наистина, кълта изменя условията на живота за съществата, които живеят във водата, но присъствието на кълта във водата не е постоянно. Водата ту се изчиства, ту се размътва. Хората наричат тия промени лоши и добри условия в живота. Когато човек е лишен от храна, от дрехи, от къща за живеене, условията са лоши за него. Има ли всичко, което е нужно за живота, условията са добри? Кой е виновен за лошите условия в живота на детето? То само е виновен. Всеки дом има свои закони, на които всички членове от дума се подчиняват. Що някой член от дума не се подчинява на тия закони? Условията стават лоши за него. Значи, който се оплаква от лошите условия, в които е поставен да живее, той е нарушил законите на своя дом. Щом изпълни законите на своя дом, едновременно с това и условията му се подобряват. Съвременните хора страдат, защото са изменили израза на своя живот. Като последствие на това, те се изгубили насоката на своя вътрешен стремеж. За пример. Срещате един цигулар, който свири добре, но с цел да се прослави в света. Той не само, че няма да успее в своето желание, но ще изгуби и това, което е придобил. Като излезе на сцената да свири, той ще, ще разчита на благоволението на присъстващите, които не са на еднакъв уровен в музикално отношение, и ще се свържи с тях. Като се свърже с съзнанието на присъстващите, той ще усети известно неразположение. Техните съзнания, като притоци, ще потекат към неговото, като по наклонена площ и ще предизвикат едно вътрешно безпокойство. Законът е такъв. Когато някой ви хвали едновременно с доброто, което внася в вас, той внася и злото, което крие в себе си. Това са изпитали всички хора. Това изпитват и младите муми и младите мумци. Докато се обичат, те имат определена насока на движение. Щом се оженят, любовта между тях изчезва и те се стълкновяват. Докато любовта действа между хората, те се намират под влиянието на възвишени и разумни същества, които непрекъснато ги хранят със своите чисти и красиви мисли и чувства. Щом любовта ги напусне, те изпадат под влиянието на неразумни и нисища същества, които всичко рушат и изкореняват. В първия случай хората минават през рая, а във втория случай – през Ада. Какво представлява Адът? Адът представлява сбор от същества, които искат да създадат своето щастие на гърба на другите. Във всеки човек има същества, които мислят само за себе си. Тия същества стават причина да се колят кокошки и да живеят на тяхна сметка. Като изядат голяма част от кокошките и ягънцата, хората казват, ще оставим десетина кокошки и аганца за дума злък. Като съберат десетина на поляна, те казват. Ще пазим тия пари за черни дни. Щом дума злъкът се увеличи, хората пак започват да ядат и да пият, да мислят само за себе си. Като не знаят как да разрешат задачите си в живота, хората казват. Защо светът е създаден така? На този въпрос ние отговаряме. Защото в него няма никаква философия? Питате. Защо това дете не се подчинява на законите на своя дом? Много просто. Това дете е преждевременно е израсло в съзнанието си. То си е въобразило, че представлява нещо особено, даже и от майка си и от баща си. Той мисли, че неговото присъствие в бащиния му дом е особено щастие за всички и счита, че е свободно от всякакви закони и задължения. Ако майката познава детето си и знае как да му въздейства, тя ще го застави да изпълнява законите на дума, както и неговите брати и сестри. Тя няма да му казва, че е лошо дете да го накара да се гневи, но ще поддържа в него мисълта, че е добро дете и постепенно ще му влияе. Какво означава думата «добър човек»? Да бъде човек добър, това значи да има равновесие между силите на неговия ум и на неговото сърце. Този човек разбира законите, на които се подчиняват силите в неговия организъм. Както лодкарят знае в коя посока да постави платната на своята лодка, за да не се вълнува от вятъра, така и добрия човек знае на коя страна на лодката си да постави платното, за да може на всяко време да уравновесява силите на своя организъм срещу бурите и ветровете, които се бушуват навън. Разумният, добрият лодкар не може да измени посоката на вятъра, но може да измени посоката на своята лодка, да я запази от теченията на ветровете. Измени ли посоката на своята лодка, каквито и ветрове да веят, от каквато и посока да идват, той. Не се смущава. Понякога се случват попътни ветрове. Те представляват благоприятни условия за откаря. Не са ли попътни ветровете, той ги счита за лоши условия при движението. Щом е разумен и добър, нищо друго не му остава, освен да измени посоката на своето движение, да превърне неблагоприятните условия, в благоприят. Като ученици, вие трябва съзнателно да работите, да разбирате условията, при които живеете и разумно да се справяте с тях. Докато престане вятърът, вие трябва да обръщате платната на вашата лодка ту на една, ту на друга страна. Ако духа южен вятър, а вие отивате на изток, ще обърнете платното на север. Ако духа северен вятър, ще обърнете платното на юг. Ако ви питат защо платното ви е обърнато на юг, ще кажете, че се пазите от северен вятър. Ами защо платното ви е обърнато на север? Защото духа южен вятър. Може ли лодката да пътува без плътно? Може. Едно време не е могло, но сега може. Някога сегашното положение е било бъдеще, което днес вече е реализиран. Днес параходите пътуват безплатна, но без дим не могат още. Оттам и къщите не могат още без дим. Значи всяка къща, представлява особен параход, с който човек пътува. Било е време, когато не е имало дим. За пример, в къщите на рибите и на птиците няма никакъв дим. Един ден и в къщите на хората няма да има никакъв дим. Дето има дим, горенето не е пълно. Когато горенето е пълно, никакъв дим, никакви сажди не се образуват. Учените хора се стремят да заменят въглищата и дървата с електрическа енергия. Внесе ли се електричеството навсякъде, никакъв дим няма да съществува. Обаче и при електричеството горенето не е пълно. Като се качим в умствения свят, ще видим, че и там горенето не става пълно. Една от причините за неправилното горене се крие в комините, в кюнците. Често и комините в живота на отделния човек не са поставени на мястото си, вследствие на което горенето не става правилно. Какво трябва да прави човек, за да избегне дима? Той трябва да подобри вътрешния израз на своя живот. И тъй. Добрият, разумният човек трябва да се справя с условията на живота. Той е доволен до условията, при които е поставен и разумно ги използва. Ако обощата са му скъсани, той не изтива. Излезе ли с тия обуща на снега, той е доволен, че има възможност така да концентрира мисълта си, че да не се простуди. И с мокри кръка да бъде, пак да не се простуди. Всичко зависи от мисълта на човека. Като знае това, човек може да излиза за зимно време на снега Бос и да тича по него около 5-10 минути, даже и повече. Без да се простуди. Когато мисълта на човека е концентрирана към дадено място, простуда не може да има. Като концентрира мисълта си към краката, за пример, човек привлича умствените си енергии към тях и по този начин се предпазва от простуда. Обаче, този опит трябва да се прави само от силни хора, които могат да се концентрират. Като потича известно време по снега, човек трябва да влезе на топло, да изтрие краката си с вълнен парцал, докато се стопля. Следователно, Никога не допущайте в себе си мисълта, че можете да се простудите. Допуснете ли тази мисъл? Вие сте поканили вече болестта на гости. Съвременните хора сами канят болестите си в дума. Разболеят ли се? Те се страхуват, че ще умрат. Казано е в писанието, че Бог не се изволява на смъртта на грешника, но благоволява в живота на праведния. В Бога всички са живи. Той не желая смърта на хората, но също временно не поддържа и тяхното чрезмерно размножаване. За дървото запознаване на доброто и злото се казва, че имало 12 плода. Числото 12 е образовано от 1 и 2, от 10 и 2. Числото 10 показва пътя, който е изминала единицата, докато дойде до числото 2. Числото 10 е число на движение. Знаем, че животът е движение. Следователно, числото 10 е число на живота. Когато радиусът се движи около една точка, образува се окръжност, едно цяло, т.е. единица. Диаметърът дали цялото т.е. кръга на две равни части, на две единици. Такова деление съществува между хората, както и в природата. Числото 2 показва, че когато е било единица, образувало един кръг. След това е образувало още един кръг, т.е. то е минало друга еволюция и се е превърнало в числото 2. От единицата можем да образуваме числата 12 и 21. Думът може да бъде основан или върху числото 12 или върху 21. Дом, в който мъжът, т.е. положителните сили ли вземат надможки, е основан на числото 12. Първото дете в този дом ще бъде момче. Ако творческите сили вземат над в дума, т.е. ако женския принцип преобладава, това показва, че този дом е основан върху числото 21. Първото дете, което ще се роди в този дом, ще бъде момиче. Следователно, за да се роди момче в един дом, бащата трябва да бъде много умен. За да се роди момиче в някой дом, майката трябва да бъде любяща. Когато мъдростта има надмощие в даден дом, ражда се момче. Когато любовта има надмощие, ражда се момиче. Това показва, че децата не се раждат произволно, но по известни закони. Не се ли спазват тия закони? Много момчета и момичета могат да се рутят, но те по форма само ще бъдат такива. Всъщност, те не съдържат качествата на момчето или на момичето. И тъй. Който иска да има добре развит ум, той трябва да дава надмощие на положителните сили в себе си, т.е. на мъдростта. Иска ли да има добро сърце, той трябва да даде надмощие на творческите сили в себе си, т.е. на любовта. Който има добър ум и добро сърце, той е дал себе си място и на любовта, и на мъдростта. Той владее и двете числа – 12 и 21. Когато децата от един дом спадат в системата на своите родители, те остават да живеят при тях. Ако не спадат към тяхната система, те напущат бащиния си дом и отиват в друга някоя система. С това се обяснява защо синът на някое семейство, като се ожени, отива да живее при родителите на своята жена и се чувства там по-добре, отколкото при своите родители. Същото става и дъщерята. Тя отива при родителите на своя мъж и понякога там се чувства по-добре, отколкото при своите майка и баща. От гледище на човешките разбирани – това е неестествено. Но от гледище на божествения порядък на нещата – това е съвсем естествено. За хората е неестествено синът да влезе в някой дом като приведен зе? Майката и бащата страдат за него. Искат да бъде при тях. Защо трябва да страдат? Нека родият още един син. Няма време. Кога ще се роди и кога ще порасне и ще стане голям? Вечността е пред вас. Има време за постигане на всички човешки желания. Като говоря за вечността, аз имам предвид възможностите, които се крият в човешката душа. За реализиране на това, което душата носи в себе си, е нужна цяла вечност. Милиони години са нужни за развиване на човека. Като знаете това. Не ограничавайте своя живот. Не мислете за сегментите на своя живот. Не гледайте на живота си като на парче от целия кръг и не мислете, че живота ви е къс. Колкото и малка част да представлява вашия живот от великия божествен кръг, все пак сте част от него и се сливате с цялото. Ако разглеждате живота си като нещо отделно, вие няма да му придадете никакъв израз. Вие искате хората да ви почитат, а сами не се почитате. Лош човек съм. В какво седи твоята лошовина? Мога да убия човек. Какво ще спечелиш, ако убиеш една част? Добър човек съм. В какво седи твоята добрина? Мога да повдигна човек. Какво ще спечелиш с това? Добрината и лошивината на човека се заключават в това, как ще ползва силите, които са вложени в него. Ако използва силите си за свое лично благо, той е извършил едно престъпление. Той се е отделил от кръга. Всяко клонче отделено от дървото е осъдено на изсъхване. Всяка мисъл, всяко чувство, отделени от цялото, са осъдени на изсъхване. Човешкият живот, отделен от Божествения, представлява непрекъсната редица от погребения. Погребения на мисли, на чувства, на идеали, на любов, на стремежи, на своите близки. И да и нататък. И след всичко това някой казва, че животът им е идеален. Може ли да бъде идеален този живот, който е пълен смъртъвци? На земята идеален живот не може да съществува. Здраве, сила, знание, любов не излизат от земята. Всичко това иде отгоре, от възвишения свят. Следователно, които ви любят, те са горе. Които слугуват, те са долу. Търсите ли слуги? На земята ще ги намерите. Търсите ли онези, които ви любят? На небето ще ги намерите. Баща ми, който ме обича, ще напълни кесията ми с златни звонкови монети. Заради тези монети всички ме уважават и гостълничарят, и хазаенът, и приятелите ми. Обаче това уважение ми се дава заради любовта на баща ми. Не ме ли обича баща ми и хората не ме уважават? Значи хората обичат и уважават баща ми, а не мен. Човешката душа е ценна за това, което е вложено в нея. Кесията е ценна, докато има звонкови монети в нея. Сърцето е ценно, докато излива красиви и благородни чувства. Добрият, умният човек представлява пълна кесия, пред която келнерът на живота оказва всичкото си уважение. Лошият и глупав човек представляват празна кесия, на която не се оказва никакво уважение. И тъй. За да предаде израз на своя живот, човек трябва да има стремеж към нещо велико. Той трябва да се стреми да даде израз на божествения живот в себе си. Когато човек може да даде правилен израз на своя живот, Бог се вселява в него. Някой казва, че иска да бъде радостен и весел. Ако Бог се радва и весели в тебе, и ти ще бъдеш радостен и весел. Ако Бог не е радостен и весел, и ти няма да бъдеш радостен и весел. Отвори сърцето си да се всели Бог в тебе. Калугирски ли да живее? Калугирският живот не е божествен. Сиромашки ли да живее? Сиромашкият живот не е божествен. Като учен ли да живея? Животът на ученият не е божествен. Ще живееш божествен живот, без да си калугер, без да си учен, без да си сирома, без да си богат. Ще бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш Небесен. Да бъдеш добър, учен, богат, сиромах, това са методи за придобиване на нещо. Студент по химия прави опити, но един от опитите му излиза несполучлив. Ретортата му се пръсва и парченцата от нея връхват във въздуха и го удрят по главата. Щом го превържа, той започва да мисли и вижда, че е пропуснал нещо. Той не е познавал свойствата на някои елементи, следствие на което опитът му не е излязъл сполучили. Този студент не е учен човек. Той не знае свойствата на всички елементи и че те имат свои особени прояви като равни деца на богати родители. Ако не познавате характера и свойствата на тия деца, те ще ви създадат пакости, които с години ще помните. Който иска да почините е деца на своята воля, той трябва да бъде по-умен от тях. Ако е като децата умен, той ще влезе в борба с тях. Ако е по глупав от тях, те ще го починят и ще го заставят да им слугува. Някой казва «Голяма борба имам с хората». Като тях си по Слуга ме направиха хората. По-глупав си от тях. Господар станах на хората. По-умен си от тях. Като ученици вие трябва да знаете как да се отнасяте с хората. Това ще научите от числото 2. Числото 2 е добър търговец. Като влезе някой клиент в неговия магазин, той не се изпъчва напред, но веднага излизащи срещу него, учтиво му се поклани и любезно го запитва. Какво обичате, господине? На ваше разположение съм. Клиентите остават доволни от него и го препоръчат на своите близки. Така работите на този търговец вървят добре. Прилагате ли неговия метод и вашите работи ще вървят добре? Искате ли да спечелите сърцето на хората? Не се изпъчвайте пред тях, но наведете се малко и учтиво ги приемете. Това са особени линии на поведение, на обхода, които човек трябва да спазва. Изменили една от тия линии, работите му остават назад. Който е тръгнал в божествения път, той трябва да спазва красивите линии на природата. Изкриви ли една от тия линии, той се натъква и на съответните резултати. Всяко изкривяване на линиите говори за наследствени черти в човека, с които той разумно трябва да се справи. ли по тия линии, той изразява своя живот. Външният израз на неговия живот е израз на неговата душа. Изразът на душата му е израз на неговия ум и на неговото сърце. Сега, за да даде правилен израз на своя живот, човек трябва да бъде доволен от всичко, което му е даден. Да даде човек правилен израз на живота си, това значи да има красиви линии на тялото, на лицето, на движенията си. Това се постига само ако мислите, чувствате и постъпките на човека са красиви. Може ли човек да даде израз на живота си? Всичките му работи се нареждат добре. Като става сутрин от сън, той не трябва да бърза, да прочете една-две молитви, да си каже, че се е молил, но трябва да се измие, да се облече спокойно и да започне да размишлява, да нагоди нервната си система към възприемателно положение. След това той може да започне да се моли и да следи какво ще му се каже. В това време може да се яви Небесната Майка. Тя ще се усмикне и ще му изпрати своето благословение. Това значи да решава човек задачите си правилно. Мнозина се стремят към разумен живот. Щом решават задачите си правилно, те ще дойдат до този живот. За това не се изисква много време достатъчно е всеки ден да отделяте по 5-10 минути за размишлени, за вътрешна работа върху себе си. По този начин човек ще се домогне до красотата в живота, която ще остави неизгладими спомени в него. Един 70 годишен старец разправи една своя опитност. Някога в младините си той видял една млада, красива мума с ангелско лице и ангелски поглед. Тя го погледнала и му се усмихнала. Той запечатал погледа и усмивката и себе си и ги носил цял живот. И жена имал, и деца имал, всички измрели и го забравили, но погледът и усмивката на тази мума останали паметни и живи в съзнанието му завинаги. Красивото, великото, божественото трябва да остане паметно в съзнанието на човека, както образът на красивата мума е останал завинаги в съзнанието на дядото. Красотата? Това е израз на живота. Дядото се чудил каква била тази мума, която през целия му живот не е излязла от неговото съзнание. Какви ли опити не правил, за да я забрави? Но не могъл. На пости молитва се подлагал, пред свещеници си изповядвал. Наказание си налагал, но красивата мума не излизала от умън. Тази красива мума не е била нищо друго, освен ангел, въплетен в човешка форма, дошъл на земята да покаже на хората смисъла на живота. Тя имала светъло ум, добро сърце, възвишена душа. Който веднъж само срещне тази мума в живота си, той не може да бъде нещастен. Тя носи своето облагословение. Това, което се запечатва в човешката душа за вечни времена, е красотата, величието на живота. то е божественото в света, което няма начало, няма и край. И тъй. Не се измъчвайте от красивите неща. Дядото, който видял красивата мума, цял живот се измъчвал, но не се осмени да каже на жена си или на някой свой близък, че носи в себе си спомена за красивата мума. Защо трябва да се измъчва. Той е срещнал ангел и не може да го забрави. Той носи този ангел в себе си като велика идея. Добре е всички хора да имат такава идея в себе си. Имат ли тази идея? Те могат да бъдат поети, писатели, учени, философи, майки, бащи. Тази идея представлява ръководно начало в техния живот. Тази идея дава израз насока на човешкия живот. Тази идея представлява река, която се стреми към морето, към великия океан на живота. Сега. От всички хора се изисква чистота. Те трябва да пресеят, да филтрират своя живот, да го освободят от неопределените мисли, чувства и желания, които като еднотневки минават и заминават през тях. Като причисти живота си, в тях ще остане само Божественото. Какво трябва да остане в човек? Числата 12 и 21. Според кабалата, числото 12 е израз на разумността, на мъдростта в човек. Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля живота. Тя внася безсмъртието в живота. Числото 21 се състои от 10 плюс 10 плюс 1. Това са елементи, живи числа, които показват, че всяко число може да се разлага на своите съставни живи единици. Двете десетки в числото 21 са от две различни категории. Едната е свързана с един род разумни същества, а другата с други разумни същества. Едните и другите същества взаимно си помагат. Те имат отношение към хората, интересуват се от техния живот. Възвишените същества представляват ангели, красиви муми, които си служат с магическа пръчица. В който дом влязат, те турят всичко в ред и порядък. Ангелите и боговете не са нищо друго, освен красиви муми, към които всеки се стреми. С ангелите, които ви посещават, ще говорите по един начин. С боговете по друг начин. Както и да се разговаряте с тях, те оставят своето благословение. Ангелите изучават и прилагат любовта, а боговете е служенето. В това отношение човек може да бъде или ангел, или божество. Като ангел той ще прилага любовта, като божество – той ще служи. Това значи да даде човек израз на своя живот. В това седи силата на човешкия живот. Следователно. Който иска да бъде ангел, той трябва да пази законите и интересите на боговете. Който иска да бъде божество, той трябва да пази законите и интересите на ангелите. Между всички разумни и възвишени същества има пълно разбиране. Неразбиране съществува само между хората. Те искат да бъдат ангели и божества, без да разбират техните закони и без да пазят интересите им. Като знаете да смисъл на числата 12 и 21, работете съзнателно с тя. Като работите със знателност тия числа, вие ще преодолеете всички препятствия в своя живот. Ако искате да развивате сърцето си, прилагайте мъдростта, т.е. законите на боговете. Ако искате да развивате ума си, да бъдете синове Божии, прилагайте любовта като основен принцип в живота си. Като работите по този начин, вие неизбежно ще правите грешки, но това не трябва да ви спъва. Стремежът на човека е важен. Готови ли сме за тази работа? Готови или не, вие трябва да прилагате. Не прилагате ли? Ангелът на смъртта ще дойде да ви вземе. Ще бъдем ли готови за онзи свят? И това няма да ви питат. Готови ли сте или не сте? Ще ви взема. Като умре човек, тогава се определя мястото. От мястото, в което се намира, той познава доколко е бил готов. Казва се в писанието. Умря бедният лазар и го занесоха в ломото на Авраам. Умря богатия и го занесоха в мястото на мъчението. Значи, едни ще отидат при добри условия, а други при лош. Сега, като ученици, научете се да разграничавате нещата на грешка. Сега, като ученици, Научете се да разлагате нещата на съставните им части. Като ги разложите, непотребното ще турите на една страна, а потребното на друга. Така ще разложите и живота си, за да отделите своите дарби и да ги развивате. Съвременните хора очакват да дойдат благата отвън някъде. Те казват. Да дойде Божието благословение върху нас. Божието благословение си излива върху вас всеки момент, но вие трябва да умеете разумно да го използвате. Ама не мога да се моля. Ще се научиш. Преди да се молиш, застани прав със свободни отпуснати мускули на тялото си като за почивка и отправи мисълта си нагоре. В това време хората могат да ти се присмиват, да те ругаят, но ако останеш тих и спокоен, без да прекъсваш молитвата си, твоята мисъл е силна. Така са се молили светиите, мъчениците, апостолите. Те са били подлагани на мъчения, на изгаряне, но не са прекъсвали връзката си с Бог. Какво са постигнали хората, които са преследвали светиите и апостолите? Ако са изгаряли един християнин, 10 нови са се явявали. Ако са изгаряли 10, 100 нови са се явявали. Хората са се очудвали на държанието и на поведението, на устойчивостта на тия мъченици. Това означава вътрешен израз на живот. Сега желая ви да бъдете спретнати в своите мисли, чувства и постъпки, да предадете израз на своя живот. И тогава, като дойде Божието благословение върху вас, вие ще приемете и задържите в себе си това благословение за вечни времена. Божията любов носи щастие. Божията любов и Божията мъдрост носят пълното щастие. Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина носят всичкото щастие. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 19 декември 1928 година София.